Pán s vámi, slova Světo Evangelia podle Matoušem. Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedli je na Vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn, jeho tvář zářila jako slunce a jeho oděv zbědel jako světlo. A hle ukázal se i možíš a Eliáš, jak s ním rozmluvají. Petr se ujel slova řekl Ježíšovi, pane, je dobře, že jsme tady. Sešli, postavím tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Když ještě mluvil, najednou je zastínil světý oblak a hle, z oblaku se ozval hlas, to je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení, to poslouchejte. Jak to úředníci usíšeli, padli tváři k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se a řekl, staňte, nebojte se. Pozvěli oče a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když se stupovali z hory, přikázal jim Ježíš, nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude syn člověka zkříšen z mrtvých. Slyšeli jsme slovo Božím, chvála Tobě, Kristu. Když si to tak vezmeme, tak všichni, jak jsme tady, tak jsme se dnes vydali skutečně na pouť, protože se nacházíme na poutním místě. A pojďme si trošku přiblížit, co to vlastně ta pouť je, co to znamená, vydat se na pouť. Pout je náboženským zvykem, na tom se asi shodneme všichni a našli bychom to takto i v různých slovnících. Je to náboženský zvyk, kdy opravdu lidé navštěvují místa zvláštních milostí. A zároveň, kdy si lidé uvědomují na těchto místech, těch zvláštních milostí, že už jenom přítomnost anebo modlitba na takových místech je velmi účinná a potřebná pro život člověka. A je dobré si připomenout, že pouť není jenom nějaká prosebná, kající záležitost, tak, jak tomu bylo kdysi někde v minulosti, kdy lidé na pouť se vydávali opravdu Vlastně z toho důvodu, že konali pokání. Protože pout samotná je prostorem. Prostorem pro setkání, pro nějakou změnu, pro nějaké odříkání. Pout jako taková nám vždycky přináší čas, čas na přemýšlení. Zároveň s tou tělesnou námahou, kterou člověk nějakým způsobem musí vynaložit, protože většinou na pout nebo alespoň část pouti jdeme Pěšky. A většinou, když už putujeme na nějaké poutní místo, tak je to někam do nějakého vršku, do nějakého kopce. Tedy pout je, když si to tak schrneme, pro člověka prostředkem k tomu, aby mohl nějakým způsobem pověrůst, posunout se někam vpřed. nejenom fyzicky tedy, ale celkově ve víře, v modlitbě. A ti tři apoštolové, jak jsme slyšeli, jak je pán Ježíš obvykle sebou brává Jakuba, Jana a Petra, jsou vlastně dneska s, krytem, s Kristem, taky na pouti. Vyšli si společně s Ježíšem na Vysokou horu tábor a co ta pout přinesla, uvažujme a můžeme uvažovat o tom, co přinese nějaká ta pout také nám. Celé to začíná tím, že tedy Ježíš vzal Petra, Jakuba, Jana v tomto malém společenství se vzdálili od ostatních. Evangelium hovoří, Cílem jejich cesty byla hora, důvodem bylo to, aby byli sami. Například Lukáš v Evangeliu potom uvádí, že šli nahoru, aby se modlili. Ale důvodem bylo to, aby se tedy vzdálili, aby byli nějak sami. Protože i v té samotě člověk občas potřebuje chvíli být a rozmýšlet nad událostmi svého života. A my vůbec nevíme, o čem hovořili cestou, jak ta jejich cesta vypadala, ale umíme si představit, že na vysokou horu sede s námahou a že ta cesta může být únavná. A ten text nám dál rovnou hovoří, co se stalo po příchodu na místo, na určené místo. Ježíš byl před nimi proměněn a poštolové z toho byli lehce vyvedeni z míry. Viděli tam Mojžíše, viděli Eliáše, jak rozmlouvají s Ježíšem v té slávě, v boží přítomnosti. A někteří duchovní autoři k tomuto místu písma svatého hovoří, že Toto vidění boží slávy bylo pro apoštoly jednak odměnou a jednak posilou. Odměnou za to, že Petr vyznal Krista a také posilou k tomu, aby nestratili tyto tři víru, až bude pán Ježíš trpět, aby se stali oni vlastně silou těm dalším. Ale pojďme tedy k tomu, co se tam stalo. Když ti apoštolové jsou lehce zmatení, lehce z toho vyvedení z míry, Petr hovoří, že ho postavím tady tři stany a tak ale důležité je, že Ježíše je poznali. On byl sice proměněn, ale oni ho poznali. Byl to stále ten Ježíš, který je jednoho dne povolal, stále ten Ježíš, které ho doprovázeli, viděli ho, dobře ho znali vlastně v těch běžných chvílích, když učil, uzdravoval, konal zázraky. Takže věděli dobře, že je to on. I když ho vidí v tom novém světle, ve světle té boží přítomnosti. Čili je to Boží přítomnost, která způsobila, že vidí Ježíše jinak, ale vědí, že je to on. Vidí tedy očima víry a už chápou, kdo je Kristus. No a Bůh sám to vlastně potvrzuje svými slovy: To je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A přestože nám evangelista neprozrazuje, co se v nich dál odehrávalo, nebo o čem vlastně apoštolové přemýšleli, Evangelista nám ani neprozrazuje, jestli o něčem hovořili cestou z hory dolů, my můžeme říci, že samotné proměnění pána znamenalo v konečném důsledku proměnu samotných apoštolů. Co tedy chce tento text Evangelia sdělit nám samotným? Že je možné zažít ten nový pohled, kdy můžeme v druhých lidech vnímat tu boží přítomnost. Je možné vidět druhé lidi v tom novém světle, tak jako apoštolové viděli Ježíše je v té boží přítomnosti změněného, proměněného. Tak my můžeme poznávat vlastně Krista a jeho přítomnost, tu boží přítomnost v druhých lidech. Tak to změnit optiku. Je tedy čas vidět Kristoho světlo nebo boží světlo v druhých lidech. A pak už třeba i ten, kdo nám je nějakým způsobem třeba i nesympatický, může díky tomuto té proměně naší vlastní optiky v našich očích už může zakusit absolutně jiný přístup ode mě samotného, protože ho začnu díky tomu božímu světlu, které v něm je a díky božímu obrazu, který v něm nějakým způsobem poznávám, začnu ho vidět jinak. Až se to tak má nějak uzavřít, my jsme taky vlastně na jsme na Vysoké hoře, pro někoho je to hora vysoká. Já sám, když se škrábnu pod tím kopcem nahoru, tady pod zahradou, tak ta hora se mi zdá vyšší a vyšší, musím se přiznat. A my jsme tady také kvůli tomu, abychom občas byli odděleni od druhých, když se sem vydáváme. Jsme tady také proto, abychom se tady v samotě mohli modlit. A jsme tady také s Kristem. Takže jsme na tom podobně, jako byli apoštolové na té hoře pro A Možná je tady a teď ten začátek našeho nového pohledu. Možná zažijeme ten dotek Kristova světla. A i kdyby ne, tak se nechme v životě, nejenom cestou odsud, v celém životě, nechme se vést Kristem na místo stišení, na místo modlitby, kde můžeme vlastně otevřít oči, kde můžeme zažít Boží blízkost, kde můžeme zažít ten nový pohled. Nechme se tedy v životě vést Kristem na místo stišení a modlitby, nechme se vést tam, odkud se sami můžeme vrátit vnitřně proměnění.